Аж одутла пані Кшемуська, у вас неприступна фортеця, велика команда, та ось іще й конфедерати прибудуть. Вам тут безпечно, а наш замок і порівняти з вашим не можна, адже кругом бунтівні села та гайдамацькі розбійницькі кублища по непролазних пущах, байраках. То ви, моя люба, переходьте до нас». Ласкаво запропонувала Женев'єва Младанович, яка своєю худорлявістю і французьким убранням становила цілковиту протилежність Ядвізі Кшемуській. «Ой, пані, хіба це можна? Мій же малжонок, губернатор усього ключа маєтності князя Олександра, то хіба йому гонор дозволить покинути княже Добро на призволяще в тривожний час?» «Так, так, я не подумала, але його мось пан Андрій може збільшити свою команду, запросити навколишню шляхту. Замок у панства надійний і міцний. Мене не так турбує і напад, як серце гризе туга. Вельможна пані оточена такою чудовою родиною. Сестра панська, пані Пауліна, завідує всім господарством і завідує досконало». Старша дочка Доротея, красою і едукацією, чарує серця пишного юнацтва. Я чула, що вже й доля її незабаром має звершитися. Усе ще в Божій волі і ласці, відповіла мати, але щаслива усмішка виказала її родинну таємницю. Ну а друга ваша дочка Вероніка, хіба не гордість, не щастя сім'ї? Розумом і розвитком вона з будь-яким офіціалом, навіть із сенатором посперечається». «Розумна, розумна правда», – розчулена погоджувалась пані Женев'єва. «І батькові допомагає. Слово гонору. Він часто кличе на пораду навіть у важливих справах. А ще Казимирик мій, таке славне децько. От бачите, скільки радості й утіхи. Ох, діти, це таке, таке блаженство, з яким би всі злигодні забулися», – зіткнула тяжко і сумно пані Ядвіга. «І в'яснуєш, пані, дочка те, кляча рівна». І скоро, текляне дочка, перебила Кшемуська і судорожно вхопилася рукою за груди, немов бажаючи стиснути охоплене і серце. «Хіба в пані не було дітей?» – здивувалася младановець. «Були, похмуро відпила Кшемуська, і померли? Не треба, не треба про це!» – з болем вирвалася в пані Ядвіги, і вона, затуливши хуської очі, Покпапна підвелася, щоб приховати від цікавих поглядів своє затаєне горе. А в саду, коло невеликої штучної сажавки, обкладеної камінням і обсадженої квітками, нудилися в самотинній красуні панни. Вони чекали пишних лицарів, але їх усе ще затримували в залі. Вороніка Младанович стояла на місточку, перекинутому через ставок, поряд з секлею Кшемуською. Обидві панни мовчки вдивлялися в прозорі води, де по золотистому дну пропливали силуети лящів і коропів, які то поволі збиралися цілими зграйками, то прожогом кидалися один поперед одного на поживу. А поживу шматочки хліба кидала старша Младанович Доротея, що сиділа з двома паннами на мармуровій лаві коло самого берега. Недалеко від них плавали два чорні лебеді, зграбно вигинаючи свої довгі шиї. Вони ловили шматочки хліба, крихти від яких перепадали рибам. Погода стояла чудова. Кучеряві верби, що обступили ставок, звішували над зеркальним плесом своє поникле гілля, вже побризкане золотом першої осені, і надавали всій картині сумовита сумовитої чарівності. Цей настрій передавався й паннам, які поринули в невеселі думи. «А чому не всі сюди з'їхались?» – перервала нарешті мовчанку Текля, одвернувши за личка від Вероніки. «Як не всі?» – здригнулася Вероніка, відірвана цим запитанням від своїх дум. «А так, декого немає», – зовсім зняковіла Текля, стримуючи непрохане зітхання. «Чорт забирай, ти говориш певно про пана Фелікса». А я не збагнула відразу. Ми його ждали ще вчора. Не розумію, що могло затримати. Батько не давав йому ніяких доручень, а відпустив минулого тижня в його посесію, але пан Голембицький ще вчора мав повернутися. Він же хорунжий тутешньої команди. Та з ним, мабуть, трапилось нещастя. Текля поблідла і зупинила переляканий погляд на Вероніці. Боронь Боже, просто затримався в своїх справах, покладаючись на батькову добрість то йому, виходить, не цікаво було побачитися ну, з тими, що з'їхалися.